Ndështëta, edhe ti para udzimit, nuk ke pas mundësi me e pranundi kënë që falë namaz. E ke pas vështirë të kuptasht se pse duhet në buluar, apo pse duhet me e kënë një obligim, pse më nërgu për i kësa ndelesë e kështu më ratë. Por Allah u ka dashtë të kam shiruar dhe i uzuar. Por fakët që ti uzuar, nuk do të tëtë se e tërë familje që ti e ton tashme ta, familje e burit tënë, janë të uzuar. Ata janë në të njëtë në buë që ti ke qenë ma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 rrungës së gabuar për komunikim me te jemi ndarë. Të dytë kemi qenë të uzuar dhe ju kemi përmbajt kontaktit për shënditit me dorë. Më vim platë kërkesa tjera për martes dhe friksojmë të pranejnë dë njërën sepse ende shpesoj se mos mundemi të bëjemi bashkë. Kam shumë dilema në kokë dhe për hita latë me jep një kshilë se si të vazhditutje dhe si të vëpraj. Filime ishtë para se gjithashtë. Duhet të pendoheni para të periudhës që keni k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 duhet të te të nëtoni që t'i rivendos një raport me zvete, por kësë e radhe në mënyrë legjitime. Por kësë e radhe në mënyrë legjitime. Në të tëtë që ajë të shprej interesimin për ty dhe ti t'a konfirmash interesimin tëndë për te, dhe ajë të vijë me dëshmitar të këbaba e tëtë apo të kujdestarë e tëtë dhe të kërkan dorën tënde. Dhe kur kujdestarë e tëtë në pajtim me ty,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 Në musliman do të thashë më moralshëm, më moralshëm, sa i porosi ka thënë. Prandaj Muhamedi sallallahu alaihi wasallam na ka porositë që kur dikush e kërkon dorën e vajzës dhe ai është fletar dhe është i moralshëm dhe i edukuar, mos e kthej dorën. Prandaj. Prandaj gazetë, kjo lidhje që ke bërt në lidhje me të kaluarën, kjo edhe çka kton probleme mendime që mundën me shjeën haram.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 ngritesh, mërë të këbirë, vërshdoj me dy tira dhe përfundon. Apo, Apo i falë 4 të njitura, do të të të të qësë nuk dinë me u falë në dryqë, së prish punë, por e përmenda atë që është me e preferuar. Andaj, në qësë dinë me falë farëzin, sërrejt e ki edhe ma let me i falë. Në thotë, kom dhimbje, stres, depresion, mërzi, piklim, të gjitha, a këtu mi e shfoqë për njerë lutje më këndishka, po nuk mundem u shfaqe ato për njerë. Ti koni se bebpçi ka shkaktuar ato, ka ndonjë diçka? Ka ndonjë diçka? Andaj unë të këshilloj që të e bash me vetë sikur që se ka dhe në origjinën e mhershme. Soma ti për të lezhën buruin e muslimanit. Të përmendj Allahun e mbanduar, të falësh namaz, mos miron namazin, të qëndrosh sa më gjatë me abdest, ti këndosh lutjet e gjumit para se të marrë me flet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 e në mazë një këndisë fillim është me fali. Mësë pare fali këndinë, pas taj e këshomë nga se renditja në këtë rrasë është e kërkuar. Uh, nona jemë gjithë mund në nemë, kurse se nuk këmoj me e nërgu. Vëlla, kjo është problemë, du të më nërgu në nëse, uh, a, a je kënoqës që kjo nemë e goditë fëmintën? Ju, vëlla, po... Atërë e kujdesë, pra. Kujdesë, nga se nëma e nënos, ka mundësi me e godit fëmina lona nërvojtë. E pasë nëna bojët pishmanë, o qëka dhe rë, o qëka bojët, por bojët vonë. Vëllaj dim shumë raste, që nëna e ka nëmë fëmina vetë, edhe e ka godit nëma. Pasë taj ka bo me nëzirë sytë e vetë, si kur së dhe të popë leonë, me nëzirë sytë është bo, por ka qenë vonë, ka qenë vonë. Nëse e ka godit fëmina, pikrish ka qe, ka ruajt, do të aja që Sa nëmë me thonë përsharë, ani, pa përvjen me thonë diqka. Anë i thujë, Allahu të zoftë, Allahu të dashtë menë, Allahu të trukët për të keqëtë. Anë i që shto thujë, ti thujë, bërtit i me diqka, shfrijo, miho, me shprejë që i bujnë dëbi, po jo me nëma. Duhët më mësu, duhët më mësu me lërgukët, ju këshillane e vartjimishtë, për rësit në, mësullan një kurse këshilluari, nëse për rësit Nëse dua të agjëroj vullën drejt për shembull një, dit një, dit një ditë në çdo javë. Në cilën ditë është e preferuar të agjëroj? Muhamedi s'ta hasëm jetë është ka preferuar agjërimin e ditës së hënë, edhe ditës së enjte. Nëse jo se një ditë të, të majrën për javë, zgjidh edhe ose të hënë ose të enjtë, më përstasë për ty opin. Kam gjuna që nuk falem për shkak se jam me dhimbje më të mëdha të qafës dhe me terapi. A ka zgjedhje për ty? Falo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 për në një që se ke marë abdes dhe je lyër pas taj, për shka të më sëferin është të pej që ke gra, apo në një vend ku ka gra, ku bën me dole lyme, nuk prish pun, abdes, nuk prish të pun. A pranot në amad nësë në rekatë në fund të të shethemi, vetëm të jatë në sëlevadet, pas të japëm selam. Pa, pra, pa, thënë lutjen kuranore, sepse pas në video kë në rekatë në fund të vetëm të jatë në sëlevadet, dhe japëm selam, thën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 Me qëllim mos i le, mos i le me qëllim. Por ke harru, atër për këtë harris, nuk kona u ime përsi të namazin. E, jam 35 veqare, që 4 muaj kanë fëlluar të falem, po më thonë se të spit janë bidat, unë nuk di që ka të bëjt. Të spit, me së milë kemë shqimë rruzat, që me të përmendë Allahu Azogjali, me thonë Subhanallah, Elhammle, Allah Akbar.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 Këtëja të farë është livje me përgojimin. A. Në kohën ku nukon qenë e u zume, i konë përgoju disa njerës, e në mesin e kynë e dhe tre familjes Buritem dhe Vjehrin. E tas jam shumë përndu, edhe nuk përdi që shmojën e njërë të butë me kërku halal përgjime që mos me mojtë me rritve i më njëje. Po, tjetër pythje? Pytja si tjetër është që një do vend kërshkojnë që të asërmi tonë, është e pa mundur pa marë pjesë përgojimin njështën e visedave. Dhe pa vajtështë që jo samë që nuk kanë pjesë me përgojim kërkane, dhe zdoher e të një tjë vejtjen prap njëtë persona kanë me përgojim. Qysh me reagu në të situatë që mos me tjenë pjesë me përgojimit kamos ne skufore apo ti seprap sa se prasave ti u stan pergojuin e qort edhe e qartë. mesin e ty ne edhe nana jem etas kur i san nones se esh pagam pergoju po jo kimu pergojeme ne sans paslas po qort nuk e pranamo se a funçero shun he nuk e kupton po tetre pytja po vadis po fikene selvan urna e ha ditimave detale se lan se Në për njeri u e fut ështim uh, Haran, varku në vetë ka fut është zjarë, dhe ajo së për një që të priu hëtë me Haran, dhe me thonë komodirit janë të hnenit. E ta që me që më tonës të shfatë shumë që, që ka të telja e bankës sepë, që ështimit të dretë me tonë brana përmbana dhe që mëtë kërë përbunë. Po. Ta që të, të afërnit tonë, shumë më të për i dretë në ështimit në këtë bankë.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 edhe përbohet me vërë shumë shpes edhe në fjetë ko patë problem. A mundë dhe më shembol në shishe me uj me këndu Kur'an edhe me avon në fjo se me apastro sytë. E qartë. E dhe se po, a mundesh me laskebull njërën se sytë dhe të me këndu Kur'an. E qartë, e qartë, e qartë. Këllim djë, të hozë Allah i shpërbëlej. Këllim djë, e qartë, e qartë. Pythja parë që e ke bërë,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 Uh, për uh, haditin që do të do të e përmendë, uh, nuk ka të bëj kjo hadit me, me, me përlimin që përmendë. Njerë si blenë me kartela, nuk do të do të që detyrimisht së të e blenë me kartela haram ka bo. Komunësi ka mundësi ka ju ka në kamot, për ka mundësi ka ju në kamot. Kjo është e pare. E dyta, te ki halalën më nga tërshim. Qësa e ka blenë me kartel, a e ka gjenohen. Por ti ku shkonë të, të këtjertë, nuk e ki... Nuk, nuk është fetar, nuk është, është, është arsushme me i pyt, a keble me kartel, a pa kartel, që fa marketi keble, të cili më mish, shagji keble, që da këtu e më probleme pasaj nuk, nuk, nuk, nuk, nuk, nuk funksionit, jetë ak shto. Më në të zhë që ne me qëllim mëstë marim haram, ne me vëdijim mëstë punojmë me haram, këmë në të zhë më si. në të zhë. Dhe a ditë që ka thonë pekamberi së asallem, gjdo trup që ushqet me haram, zjarëj është ajë që ka me e prejkë, kopër slime që ka fituar haram, ai që ka e ka uzurpu, po ndikujtë ka e ka vjedh apo ose e ka fituar haram, ose ka honger haram. Ekstremat, gjitha këto janë të përsimhatit. Ndërsa ata që blen me kartela dhe ti shkon ta ta menajt, gjunoja shtytën ndër zotë, ti s'e ki gjuna me honger të katat dhe nuk bën pjesë kë në hadith që e përmend. Do se përket pyetës 4 për, për, për vajzën, nuk e leun me knu nui, ti knasoj vetë Këndoj asojvat, më rrevojën dorën në Kur'an. Këndoj domën e myshur në Kur'an, dhe të trembën djumë. Por nëse për shembull kallëria e lëndur, s'ti mund si më i këndoj Kur'an ose këndoj më shpesh ajo me uçecum Kur'an, atëra merrë shishën me ujë të saj, këndosuren Fati në ujë dhe përshtyt tri herë. Përshtym pa ujë, smashëmosh si frym. Këndoj surën Fati, eksurën Nas, eksumor pesurave që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 Më dhe, dhe, për për bërë, dhe, në dhe, më borë në vejt, në punë e shtë në borë, në ko përëzim, në asë faran. Wallaj, unë nuk jam, është pëvjenë zonë i disi me pengjesë, nuk jam duke në gjumë mirë pytin, në përëzim, nëse bomesh pak ma ka dole, me thonë, edhe, ma, edhe njerën, më falë. Që që është që që është këmë, të ko përëzikoshtë. E po? Mi morër, Vërda punë me të shka në punë, shka me që tjene në kompenzë e masë haram. Po, e qartë, ta është e kuptuva, qartë, e qartë. Po? E tu që të regjë që shkortë, a mui? Urna, urna, po të në gjëve, shka dole. Muslimonë me, me njërësë lehtëmë mosëve. Asë As haramë dhe muësëve të abenjëve të masë haramë. Muslimonë me njërësë lehtëmë? Me njërësë lehtë. Amin gjyros flakë, po e qartë, e qartë, e qartë, e qartë. Shëllohan është, kam e zhërë të shqët djejtë. Amin e të ty, amin e të ty. Uh, Shëtani është pe i gjinëve. Allahu Gjalloha thotë, këa në minë e l'gjinë. Të thotë, thot, kur Allahu fletë për uh, sejtën që ka urnuar t'i bëjnë me lajket, përmendë Allahu i mënuar se të gjitha me lajket i kam për sejtën, paroj ibliset kanë energjinë, ai ka çepë gjendve. Shejtani s'ka qenë me lek, por ka qenë gjenet. ë nëse dikush të ka borx 1000 euro. S'kam oti para. Po thotë për shembull, a bëhet me të kthyën 1000 të punës. Për shembull, de ti dakordohu është që të mirë të bëjni 1000 euro, apo nuk prish punën atë. Nuk prish kur më ta kthyën e kundërtata të çkave të për shembull, nuk kam oti para, por ta hap kirrën. S'prish fun.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 Kemi një telefonat e trefi në këtërojmë. Urna. Urna. Salam alikum, rrëmë, të oba, vërë, të atër. Aleykum, salam, wa rahmatullahi, barakatuh. Dupytje, hoqët e ua. Po, urna, ua. Alejo, hëtë me glydi. Po. Edhe pytja dupytë, shkash të tarikate. Tarikate? Po. Po, aqar. Në pjesë të dugajginit, pjesë të dugajginit, që e thërna, shërjatën e din, e të handullat që jemi për të t Po, po, po besa tyve janë dhe më tonë shej, taikat, po, dhe më tonë po, atë e fordujnë fjalën taikat. Po e A qartë. A të mënësi pak me shau. E qartë, e qartë. E dhe le ju haqë. Inshallah dhjavim përgjigje. Uh, se so përket me vludit, shumë herë kem e dhëmë përgjigje përket dhe kem e thënë se një veprimitil nuk është bërë në kone Muhammedet sallallahu aleyhi usallam. Në ne imit obliguar me pasu Muhammedin sallallahu aleyhi usallam. Ka pas mundsi me kënuar me vlut Muhamedi sallallahu so alaihi wasallam ku ne ti. Ka pas mundsi, pse ç'e kanol. Ka pas mundsi, po s'ka kënuar. Prandaj do të thotë, e formë poezjia thurë Muhamedi sallallahu so alaihi <-S>. wasallam me lavdë pejgamberit e huar është. Qase kan lavdë dhe kënuar pejgamberit alaihi sallam, por të përdoret kjo, në kocaktuar, në vend caktuar, po rrezocaktuar, kjo është ajo që e bën këtë punë problematike. Kjo është ajo që e bën këtë punë problematike, po. Prandaj do të thotë uh, ë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 Besës la piktë të tarikatave që janë teknede në përbohet shumica tyne kanë gjëra devijime serioze kanë. Shumë për tyne adhurojnë Varreza, adhurojnë japin cilësi njeriu që nuk i takon askut pas Allahut azza wajel, se një ajbin e të fshehtën, komu simet boddam e, e bo dam, bën këtë këtu me radh, të gjitha këtu nuk i takon njeriu, për të qenë Allahu mëmandua. Ata gjithë këtu e bëjnë këto tarikate, do të thotë që janë të rrezikshme dhe besimtar duhet të larguohet nga ato të jet vetëm në tarikatin mostaqim në rrugën e Muhamedit sallallahu aleyhi dhe selamu që është sheria, jo që ndonjëso të të sheria të tarikatë hakikate kodi çfarë. Skoks ndajje. Sherjati është tarikate që duhet m'nijë. Rruga e Muhamedit sallallahu aleyhi dhe selamu kjo është ajo që duhet të ndiqet dhe duhet të larguohemi nga gjitha ato grupacione. Nëse Muhamedi sallallahu aleyhi dhe selamu ka dhënë fës, do dhë të thotë largom nga të gjitha ato grupacione. Largom nga të gjitha ato rrugë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 aty vet po rast kombo rast disa hadithe me lezuqë Muhamedi sallallau alejhi ve selle nuk ka pranu sado do të thon ka pranu diçka vetëm se doan se vërot jo sado e ka pasur ne mbretë nëse komsi po edhe pyet ditë komrasti të 10 tash kur kam shku me kam çelur me fal mas me xhomasë dhe kam shku në xhami to po, mkan tregu datë afërm me se ko pak domethënë nuk është tekfime bashkë akiba dhe e pashme po smartphone, kështu me telefon, me telefon e drejtë, çka po ne me tetefone kish pak nuk kish bash saktë çfarë duhet. Po. Do të them ndalimi është shapo rreth 30, domanova se duhet ka ora 12 për marrë me orë, është te ora 19, a te dy kod. Po, është qartë, është qartë. E kushtos në një xhivë edhe nëse gjë. Është qartë, është qartë. Ëh, uh, sopërkat asoj që pyetës se Muhamedi nuk ka pronë të dorërtë vërtet. Kjo ka qenë specifike për te. Nga të zakonin sadaka, është një malë që një një rrë e pastran pasturin e ti, për në një nështë ta fitimi jo të mirë, gabim, në një mashtrimi caktuar, me sadaka pastruat. Por flasë, për të që ka është jo e, e madhe, se njëri mund me vje dhe pasturin e sadaka dhe mu pastur, kjo s'pastruat. Por, por flasë, ka mund që njëri u habit, dikon ka, ka bonej gabim caktuar, sadaka është pastrim e pastrojniren. Dorso Muhamedi sallallahu alaihi ve sellem Allah ja kandalu me i mar pastrimet e njerveve. Hedije dhurat po, mja dhuro po ta dhuro kët po, po ta dhroj kët po. Dhurat për të ajapi, po ta japi po, amasa sadaka lmuş e ka po ndaluar me mar Muhamedi sallallahu alaihi ve sellem. Ne di e dalli me sadaka se hedijes, dhuratës. Nga sadaka po pjesë edhe zeqati. Ne Muhamedi sallallahu alaihi ve sellem më pse ka shini varfer, por e ka pas ndaluar ta marë zeqatin. Xhamia nuk është e kthyer nga kibla. Ëh çka kemi për të kiblën? Kibla është Çabës, e vërtet. Mirë, po ne jemi larg pe Çabës. Do thot, të nuk është kusht që t'ia ja qjellojmë në drejtë që t'ia ja qjellojmë ëh uh, shtëpisë Çabës, asaj që është në form katroldhe, asaj asaj atij objektit me tëmboluar me çarçaft të zi. Nuk është kjo, anës së Çabës më ia ja qjelluam po.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 e që nuk kemi nevoj për to të, të lashtë dhe për to probleme, Allah dhe në masë mire. Uh, salamu ke... alikum, hoqë. Po, alikum, salamu, ratullam. Allah i rujti, kom tri pjytje. Urna, Allah. Try pjytje, por, është shto? Do më thonë, është një shqesim, rëtë një hoqës, uh, i qëndërës o zimi, i cili, për një takim, tjuaj, që kebo me një këtok, Salman al-Aude, sot, hmm. që ju, do më thonë, keni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 Pytja ty të është unë Facebook-ut, përshka mund në shkollën e mes, përshka mund në shkollën e filore, kena post do shokë. Mirë po ata, shko, në monë në kemë kontakt me tërë, mirë po a kena janë atë në Facebook-të në saljumë të na. E, po nani pëshia ta, dhe më thonë mos pëpona i keqë koptim e ta. Por këtë arsujet dhe më thonë edhe të se, po qesin dhe fërë të pak të zhveshura ose, kështë unë. Po e qartë, e qartë, e qartë, e qartë. Përshamu, kërë shkëm të tafërmi, të kërësheretë ose të në gjajshme, po është problem për arsye se dhe më thonë nuk pëmunu po mi ufoljtë e qërë dhe përdojre. Se përshamu më të po ka gjveshje, po ka dhe dhe dhe më thonë nështë po tëtë të të një mërë dhe që urdrinë a Allahot, se dhe më thonë me hinë haram. Po, po. Të në të rëjtjë, të, të Allah i rujtë. Amin, atylla, amin, Allah uh, i të rujtë.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 Edhe tek të afër me kanë përmend. Mundomëshku dhe sherojë. Sherojë, ne se ti që premë u shëru. Thuënë në stan dhe motros ton dhe gruas që tju flet grave atje. Filoni falë tash. Është i uzuam me fe se ka të më jap dur. Mos e ngushtonni, lutem, ngasë ashtu ashtu tani po ka probleme me ardh. Dhe mendoj që mend një shërim të urt të mirë, inshallah e mirë kuptojnë edhe nuk i nuk i probleme. Nuk duhet më shku ka izolimi, nuk duhet më shku ka ikja, nuk duhet më shku ka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 Kemi telefonatë një këtërujnë? Allë, Allë, Mimrama. Mimrama. O, i me permisionin. Allë, lërës. Po. Kësa të riftësit jetë? Porna. Aftë harë, me dhjën një përmi, me resë, dyku shko do në djarë, dyku shko do në të vajtë, aftë harë. Po, po. Fërësit jetë rita, nëse ka një prëstan të hirë, dhvame, Po. Ë, avone, domethënë, a, a krye punë edhe nëse nuk shkon te një huoc po? me në Kur'an, a krye punë me kënuar vet, në Kur'an edhe me çun internet, kështu është, domethënë sa të të jetë. Po, po tjetër. Dhe fytyja ta pak në saniona, në në vet. Çfarë duhet për mosmirën, më çfarë duhet më thon? dhe dikush poshët me pas një nasë se më ngishtë e prek, ne prejkë, kur të anem që të minë nuk i bjënë. Po. Zotë ju shpërbisë dhe natën e mirë. Natën e mirë, natën e mirë. Uh, Filëmështë duhet të adhim se përsaktimi i gjinisë fëmijut është është e drejta lau të madnuar. Të gjitha përpjekte që janë bërë në këtë drejtën,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 mos mos bëni pjesë e lloj besotnie, lloj eksperimenti. Lloj veprimi që njerëzit përdoren për të marrë parë vetëm, dorasa rezultatet nuk është ai që kërkohet. Pyetja e dytë, kat boj, nëse dikush ka studiuar më shumë ku te hoğa. Nuk ka kush më shumë ku te hoğa. Ku mëkon një vet më kënuvet të vetë. vet. Vet me dëgju vet në internet, mirë po. Dhe më pas ku ide se nganjëherë mund të jetë sihrë i fuqishëm dhe mund të ketë reagime që duhet më ditë tani dikush se si më usilma të, të reagime.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 që i ka për mend do na e ka msumu Muhammed sallallahu alaihi wasallam lutjet që janë kundër msyshjeve lutjet që janë për mëruajt fmijën me, mien, me edukua, edukat edukat mirë gjithë ato këtu janë të kërkuara ndërsa të tjera unoza çunoza me thymë bohaj maliat gjithë ato këtu janë besodin që duhet m'largu duhet m'largu prej ty na uh, kemi telefonat e inkuadrojm selamun aleykum selam ورحمه الله hoca efendi e kom një çete për për nam lamin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 të tjere të gjithë e ndjekë në rrugun e ti. Në të të më ndjekë Muhammedi sallallahu alesallam. Me njoft jetë në ti, në varë kur të bimë, nuk kena mu pëjtë për me vlonen, asë për feshhtekun, asë për filonen, kena mu pëjtë për Muhammedi sallallahu alesallam. Allahu këme i drëgu me lektë në varë më në pëjtë, kosh ërzotët. Kone kja dhuruti, për kone kje jetu. Cëta ka qenë feja jota, që i b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 Shumë njerëz e pronë Mevlana nuk dinë kush e mëvlana. Kushu ky? Apo Çellim Filoni Afisteku. Mevlana është titull. Siqë themon hoğa, ka dhënë pak për hoğa, po për Çellim. Edh pas atij kurrat pa për, për kët dikurse Mevlana, Xhélaludin Rumi. Dikush Mevlana, Abdul Kadir Xhélani, dikush Mevlana. Kush jam këta? Abdul Kadir Xhélani ka çënjerin, deri i madh, dietar i madh, ka çënjerin, adhuroj si Allahu te sugjel.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 A ka buksu Muhammedin s'osem jo? A të rithemi këti, na nuk të pasojmë ty. Kushtë në kofështi? Këse kjo është feja jonë. Për këte ka drgua Allah Muhammedin s.a.m. Me pasu ata? Qfar kuptim i konë? Shadet me thonë, La ilaha illallah. Muhammedur Resulullah. E pasu me pasu me vlanë, me filonë, me festegur. Qfar kuptim i konë? <coughs> Din shadet a thonë, La ilaha illallah. Me ulana Resulullah. Së të uqështë? As filon e Resulullah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 Fesë që karë me të Muhammedi sallallahu alai sallam. Kaqë? Me përkarë me një hadith dhe ka seruar si kjo pun nuk ban. Nërsa ta e bojnë i punë e kukën i gjithë këtë, hëtë vëllat filen me vlana ka po ondër, se i karë dikush me një liber, i ka thonë që që t'liber t'i mërë edhe je pja umidit, po që fa një liber e mërë më ondra? Kuran e t'liber e jonë, s'ka më ondra mo. As nuk ka, as nuk ka, as një njëri q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 Qase ky është zotriu i kejt me vlanave e i kejt i mamvë. Ai është prisi të gjithëve që për të kanë më pyet. Allahu dhe masmire. ë uh, kemi një pyetje që të rinkuadrojm. ë uh, nuk e dia kemi në lidhje apo jo. Po. Selam alejkum oth. Aleikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Dhe sa mos ta boni pyetje kom volunder. Po. Dëm e dhe ku dëmë e bom mirë, bom të adokë shumaj, po, po, po koni pa tërqetë në kuj po jetë të qka tje si ose, po bon mirë, të qka pe koni tërqetë në kemë trupin. Po. E po du me ditë qka të bom shumë të adokë, dhe po lët 5 vokët, po du me ditë për qka edhe qysh. Po, e qa? Gjami, ma shumë të bom të adokë gjami, po qatu po ka shumë tërqetë, ne? E po bom tëritje për qka shumë të kje, po du me ditë all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 ka përgjithë të caktuar Allah dhe m'basmirë. Orna. Selamun aleykum xoj. Aleikum salam wa rahmatullah. Xoj, djeshna ta politike. Orna. Xoj, as mamir nën fushën toj, fjalëzu atë fundëj. Po inshallah japim përgjigje. Inshallah. a uh, surën është mirë me të mësu. Çdo që ke i malat, ç'është më mirë. Por nëse ke mundsi me të mësu, duke lexu, atëherë kjo është më mirë se me të dëgju. Për shkak se duke lexu, adhuron Allahu xhalleu ala me lazim në Kur'an, edhe me sy edhe me vesh, edhe me gojë. Nga se kto do të thotë e lexon e sh edhe ndëgjon. Ndërsa kur mëson duke dëgjuar, atëherë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 ka ndër një telefonat tjetër duke prit e nënkuadruen. Urna. Salamu alim. Aleykum salamu s'ullah. Urna ulla, urna, urna ulla njërë. Dreshtan bitin, Livje, me uh, gjakë dhonsit për gratë. Me dhonsit gjakë gratë? A është të lejusht me... Po, po, e qartë e qartë. Ti me i dhonë gjak rusë tona? E qartë e qartë, e qartë, e qartë. E shë që po. Se si duke telefonata bët nga telefonen mobil, e kondërë pëngjes në rjetë. Së qoftë aje që rritë e me kuptuasht, a leo e burri me i dhonë gjak grua së ti. Uh, <coughs> Fetarisht nuk kondërë një pëngjes, dhe të të të në qoftësi gruja është në gjendje,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 porëson nuk ka pengesë në aspektin mjedisnal. Nëse në shofsëm në, në aspektin mjedisnal, kopengjesa do shkaktojë ndëme, atë për shkak të dëme që shkaktohet edhe fotarisht ndalohet. Andaj vlerësimi mbetet uh, mjekëbë që ta vlersojnë, nëse nuk ka pengesë, nuk prish punë. Inkuadrimi me tretton në fundit personte, ku është akoma një bonisë që jam, që sik ka anë i iblisin, asim anë shoqërimën më laset, ndërkohë ankor ajo është e, e, e, e urdhëruar. Melaqët në me Heron Sejt dhe pra dhe i më në Alej Selat. E qartë, e qartë. Alaikum. Aleykum, selam alaikum. Alejkum selatë, lorë e këtu. Iblisi nuk ka qenë iblis në atë ku. Ka qenë kriesë Allah, gjin. Apo, ka qenë adhuruasi Allah, të mandua. Ande Allah ja ka mundësuar e ka ndërru që tjetë në shëqrinë i Melaikeve. Apo, që aj të mësën nga Melaike të adhurimin, tjetë afrë Allah të zogjel, që të bëtë pris i lojtë të ti